F stereo in w. <laughs>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 לפני שאנטוניוני נכשל בגאונות, אהבנו ללכת כל יום ולראות שפתיים ורגליים, ברילנטין ורינטינטין. גברת עם קמליון, בין השפר על בסרטים של פעם יכולת לאהוב עליו עם השירים של פעם יכולת לגוב, יכולת לשים את היד וללחוש לה, יכולת לשבת בצד ולבחוש לה. <קקק> אבל היום דבר היום, אבל היום דבר היום, <קק> לא נעים להתנשק בסרט של פעילים. <קק> איך אפשר שיתחשק בסרט פזולים? בגלל וסקונטי זה פירלי קורסאווה וגודר לא תפסתי שום דבר עכשיו צריך לשמוע תולדות ההרצאות ניתוח לפני ואחרי ואחרי עכשיו צריך בשקט לשאת בתוצאות של איך וכיצד, והרי ולראות, זמים וחוסר קשר, גז מרעיל ווייטנאם. דיאלוג חסר כל פשר, וגברים ללא עונה. בסרטים של פעם לא בא להתאמץ, עם השורים של פעם יכולת לגהץ. לחלומך שגר בו אותי מנצחת כי רק אתמול היה גדול כי רק היה גדול כל דירה הייתה מבצר בכל מיטה שני דונם אם הלב היה נשבר בכל מקרה רק דונם תמיד דלורים באוריונים ריקסים בית העם התפאט כל העולם בגלל ויסקונטי זה פירר לי קור עשווה וגודר לא תפסתי שום דבר בגלל ויסקונטי זה פירר לי קור וגודר מתחשק מה שעבר מה שעבר בגלל ויסקונטי ופירלי, קורסאו וגודר, אנחנו מוצאים את עצמנו כאן באולפן מעדן ויניל, ובפעם השנייה מזה כמה חודשים אנחנו מארחים כאן את עופרה פוקסמנור. שלום. שלום עופרה. שלום. איזה כיף שאת פה. אני שמחה להיות פה, אני מרגישה בבית. אז אנחנו שמחים פי כמה וכמה על כך, ואנחנו עושים את זה החודש, כי החודש, אם לא 20 שנה, למותו של אהוד, שתיים עשרה... ב-12 באפריל. ב-12 כן. באפריל, שזה יום, שיש, יום שבת הקרוב. יום שבת הקרוב. אתם, אתם מתגעגעים לאהוד כל יום, מן הסתם, אבל בתאריך החשוב, המשמעותי הזה, עשרים שנה, לחתור משהו מיוחד שאתם... מתכננים כמשפחה? אנחנו לא, תראה, בעניין אזכרות אנחנו לא מתכננים, כי גם אהוד היה כזה. אהודי. היה בלב שלו, אבל הוא לא הלך כל יום לקבר וגם לא כל שנה. Okay. זה אופי של, אתה יודע, שלא חייבים, אתה נמצא, הוא נמצא בליבנו. אז אנחנו לא עושים, המשפחה מצומצם. רק המשפחה הקרובה, אנחנו עולים לקבר, עומדים ובוכים וחוזרים הביתה. ומתגעגעים מאוד. כן. תדע, את יודעת, הגעגועים האלה לאהוד, אני חושב שהם משותפים כמעט לכל אדם שגדל כאן בכמה חמישים, חמישים השנים האחרונות, והפסקול, פסקול החיים שלו מורכב גם חלק ניכר מהשירים של אהוד. ואנחנו לא נתחיל לציין עכשיו אותם, כי יש... אי אפשר, אי אפשר. והם גם שירים שהופכים להיות בעצם אה, פסקולים של... אירועים לאומיים, או מצב רוח כן, לאומי. כן, הם הפכו להמנונים, כן. אה, חלק מהשירים. אבל אה, אין לי ארץ אחרת, והביתה, וגם כשתבואו שהוא כתב על שיר על רון ארד, אז, אז בואה שר הבי שר את זה בכל כן. האירועים שהוא מגיע. עכשיו, אה, נחזור להתחלה, פתחנו עם ימים של קולנוע של הטוב אה, הרע והנערה, ו... אהוד נורא אהב קולנוע. אהוד התחיל בגיל, ביל... בילדות. אתה יודע באיזה גיל הוא סובב את התרגום בבנימינה בבית הקולנוע? בגיל תשע. הוא בא והוא אמר שהוא רוצה לסובב את התרגום, אז היו מסובבים, כי הוא יודע טוב מאוד אנגלית. כן. ומה והוא... המשכורת הייתה? התמונות מהחלונות. של בית הקולנוע, של הכוכבים, הפוסטרים. הכוכבים הג'ינג'ים, כן. אימא שלו תמיד אמרה לו, תראה, גם דוריס דיי ג'ינג'ית, יש עוד, עוד אנשים ג'ינג'ים, הוא מאוד סבל בבנימינה, מאוד, מאוד, כן, מאוד. כילד, כן. למה? כן. עם הג'ינג'ים. אפרופו, קולנוע, תכף אנחנו נגיע לזה באופן יותר... יש עיתון, יצא בסוף ה... שנות ה-50, אולי התחילה בשנות ה-60, אה, מגזין שראה קולנוע, שניסה להתחרות בעולם הקולנוע. עכשיו הגיעו אליי כמה עותקים של הזה, ועותק אחד מאפריל 59. <עוד> אני <עוד> רואה כאן מדור, אה, מדור מוזיקה, <עוד> ומי שכתוב שם בעריכת ו' אהוד. עכשיו, החשד שלי... שזה מר אהוד וינר, ויינר, שלא זה לא זה חתם, שנה? 1959. זאת אומרת, זה יכול להתאים. כן זה אהוד. כן, כן. בואו נגיד שזה אהוד. זה אהוד, גמרנו, זה אהוד. זה, זה הוא כתב לעיתונים מגיל צעיר, אז, מה, מגיל תשע. בואו נראה על... מה הוא כתב, הוא כתב על פסטיבל סן רמו, במדור הזה, וואו. על הקומפניון דה לשנסון, על אלוויץ, ויש כאן אפילו את הדירוג. של מצעד הפזמונים הבריטי. וואלה. הוא היה מומחה, אתה יודע למה? היה לו בן דוד באמריקה שאותו הוא אהב יותר מכל, וכל שנה הוא היה מגיע, וגם... שלח לו תקליטים של אלוויס וקליף ריצ'ארד. אז זה. הוא קיבל את זה בגיל מאוד צעיר, והוא הריץ אותם. הוא, הוא היה בקיא בכל מה שקורה בעולם, לא רק בארץ, בפופ. והוא הראשון שהרים תוכנית בטלוויזיה הישראלית עד פה. עד פה, נכון. הוא הראשון שעשה את זה, וגם על קולנוע, מסך גדול, מסך קטן. אני ראיינתי אותו אז כשהוא את, כשהאת פלה, אה, לראשונה. עכשיו, היו אז... אה, היו... כמה מבקרי טלוויזיה שאמרו, אבל זה כמו רדיו מצולם, הוא מקריא וזה, ואז אהוד אמר לי, בריאיון הזה, משפט מאוד יפה, הוא אמר לי, אני לא צריך להתחפש. אני לא צריך להתחפש, אני מביא את עצמי כפי שאני. וזה היה נכון, בין אם אני... היה מדובר בטלוויזיה ובין אם היה מדובר אה, ברדיו. אגב, אה, אהוד נולד ב-1941, זאת אומרת שהוא היה בן... שמונה עשרה, כשהתפרסם, ואם אכן זה אהוד, אז הוא מן הסתם היה אז בצבא, ולכן אולי לא, לא פרסם את מתאים, זה בשמו, כן. בשמו העמל. לא, יכול להיות שגם היה איזה פסק זמן בין הלימודים שלו בריאלי, הוא היה בחיפה, כן, הוא היה... כן, בפנימייה הצבאית. הוא כל הזמן היה ב... לא, הוא, הוא, לא הוא לא היה בריאלי. אה, <אח> לא, הוא היה בהנדסה קרבית בצבא, בצנחן, ו... הוא היה קצין. הוא גמר כסרן. כסר... הוא היה מאוד מצטיין, אז היה כנראה איזה רווח שהוא היה בבנימינה, כי בעצם הוא עבר מעיר לעיר מאז שהוא עזב את העיר בגיל 15. הוא נסע לחיפה, מחיפה אחרי הצבא הוא נסע לירושלים, למד שנה, משם הוא טס ישר לניו יורק, או שוב הוא היה בעיר הגדולה, אחרי שניסינו שם במועדון שבו הוא התחיל לכתוב שירים מקצועיים, חזרנו לארץ לתל אביב, וארבעים שנה בתל אביב, כלומר מגיל חמש עשרה הוא בעצם עירוני. וזה מוזר שהשירים הנהדרים שהוא כתב על בנימינה, תמיד נמצאים בתוך הלב שלו, אפילו הבאניבי. הבאניבי זה משפת הבית מבנימינה. או כן. הברוש, או עץ התות, או גבעת הרקפות, כל השירים האלה. אפ אפרופו קולנוע, שהתחלנו עם, עם ימים של קולנוע, בגיליונות הראשונים של העיתון, לאהוד היה שם מדור של המלצות, מדור של המלצות על סרטים, בעיקר על סרטים כן. וגם מופעים, הוא היה מדרג אותם. אז זה עק שכבר חזרנו לארץ? כן, כן. 69, כן. העיתון המ... התחיל לצאת בספטמבר <עילת> 69. <עילת> 69, כבר בגיל היון הראשון היה את המדור <עילת> הזה של אהוד. <של> <עילת> ודיברנו, uh, דיברנו, אבל מוזיקה. אז אנחנו עכשיו עוברים, ממשיכים עם קולנוע ועוברים לסרט, סרט מ-1970, לופו. Uh, עכשיו, לופו זה יהודה ברקן, ולופו זה דמות שנולדה בלהקת פיקוד דיזינגוף, oh. אולי אפילו עוד לפני בלהקת פיקוד צפון, אני לא יודע. Uh, לופו עגלון, והוא מלך הכביש לפי, לפי דעתו. Uh, נורית תירשיל חינה את השירים. ויש כאן, תכף נשים משקפיים כדי לראות טוב, אבל uh, צריך להיות כאן... גם ביצועים באנגלית, אני חושב. אם לא פה, אז יש במקום לא, אחר. יש דלוקו בניו יורק גם. לא, לא, לא. יש ביצועים ש... באנגלית ש... לשירים מתוך הסרט, ומי ששר אה, סולו זה יאן טייגן. יאן טייגן היה אז בלהקת האריות. אה. אחרי שהוא עזב את הארץ, חזר לנורבגיה, הופיע באירוויזיון, ובפעם הראשונה שהוא הופיע באירוויזיון, הוא סיים במקום האחרון המכובד עם אפס נקודות. נסתם טריוויה. טוב. יפה, יפה. כן, את אומרת, דיברת מספיק. דיברת לא, אבל לומדים, לומדים. אתם שומעים, זה אמירה אה, שנוגסת בי בסין, לא בסמך, <laughs> כן. <laughs> אז אנחנו נשמע עכשיו את אה, של... השוקולדה, אולי <מח> על שפת הים. לחפש את השמחה, בין הקר והשמיכה, ביום בא אולי בארחה, אולי על הים, מחלים זורמים הימה, הים מורדרת טעמה, גם השמש נמה שמה, אל תגיד לי למה יסת הכיוון, בצליליו של הניגון, בזנבו של הדמנות, אולי על הים, נחלים זורמים הימה, אולי על כותרת גם השמש מפשה אם זורמים הימה, היא חוטרת תמה, כמה <irler> שמש למה שמה, אל תגיד לי <récup> למה. לחפש את התשובה, בתורה או בכתובה, בתנשמת עצובה. on me my אלוהים, בגנים, באבנים, בעלים, באבקרים קודם כל העיבוד מפתיע בשביל השנה שהוא נעשה. מדהים. זה כאילו הקליטו את זה היום, זה פשוט מדהים. באותה תקופה אהוד מאוד התיידד עם הקבוצה הזאת, להקת השוקולד, והוא לק... גם הביא אותם לאודישנים לשיער, את השלישייה, שוקי לוי ו... שוקי, וגבי שושן שוקי וצביקה. שוקי לוי, גבי שושן וצביקה, וצביק כן. כן. ואז הוא כתב גם את שני תפוחים, כתב לו עוד שירים, אבל... אבל זה שם ההתחלה. אחר כך, מאוחר יותר, יורם גאון חידש את השיר. היונים. לפרויקט היונים עוד שגם... עוד לפני זה היה לו ביצוע כן. כבר באותה שנה, ב-1970. בפרויקט היונים גם אני הייתי עם השיר, ואני זו אני. ולצערי גם, זה תמיד מביא אותי למקום עצוב, כי היינו אצל יפה הרקוני במסיבה של הפרויקט הזה, וכל הזמרים באו, ובאותו לילה אהוד נפטר מדום לב. אז זה... זה תמיד, תמיד עושה לי ככה, כן. אתה יודע. לא טוב. אפרופו השוקולדה, השוקולדה בעצם התחילו כחמישייה, והם שרו באנגלית, ואז הם הצטמצמו לשלישייה, ואמרו, אנחנו הולכים לשיר בעברית עכשיו. כן. ולופו זה בעצם היה הניסיון הראשון שלהם לשיר בעברית. וכמו שאמרת, אהוד תרגם את שיער מאנגלית. והשוקולדה הגיעו לשם כאיש אחד. צביקה פיק וגבי ויר, היו ויר, בעצם כן. התפקידים הראשיים. אחד קלוד, אחד ברגר, כן, לא זוכר כן, בדיוק כן. מי הוא מי. מי, מי. ו, ושוקי היה שם, ו, ואח... אחיו הקטן של מיג ג'אגר היה שם, נכון. קריס ג'אגר. היו מספיק אנשים. מרגליט אנקורי, כן, צדי צרפתי. כן. ורבים רבים אחרים, מרגלית צאנן נדמה לי גם כן הייתה שם בה. Mm -hmm. ו... הם היו מפורסמים, אז זה לא הם הם היה להם... הם כן. התחילו, כן. בעצם אני חושב שמכולם שה... השוקולדה בעצם הגיעו עם, ה... עם הפרסום היותר גדול. ואמרת שמתוך שיער, שיער אנחנו נשמע את נול יד. שזה בעצם השיר שמגלם את כל הרוח של, של שיער, של... וזה גם המחזמר הראשון, הראשון מתוך עשרות מחזות נכון. זמר, שהוא תרגם, כן. ממש בתחילת הדרך. הנה. כבר? <עוד> יש יד, זה אפילו לא תרגום, זה המצאה בוא נקרא לזה. כי לי, זה המקור כי... זה Let the, the sunshine in. זה, בידאו... זה, הפוך, זה הפוך, אבל זה היה כישרון של ארגות בתרגומים בכל מחזות הזמר. הוא הביא את עצמו, בעלובי החיים, המפיק הנרן מוקינטוש אמר לו שהתרגום יותר טוב מהמקור. מה... הוא כתב לו את זה, יש לנו את זה כתוב, יותר טוב מהמקור. ובדקו את זה שלושה פרופסורים. את עלובי החיים, אז סתם רציתי לספר את זה. יופי. <laughs> וזה <laughs> <laughs> גם מאוד. כן. ועוד סיפור על שיער. אתה יודע, הסיפור, איך הוא הגיע להצגה שיער? הרי קודם הוא כבר תרגם מחזה, אגב, לקאמרי רגיל, לא מחזמר. פה הלית ישרון וקטמור, הם היו זוג, והם היו חברים של היוצרים שכתבו את המחזמר. והם שאלו את הלית קטמור... אליטיה שורון, כן? מי לדעתה צריך לתרגם מחזמר כזה, אנטי מלחמתי? אז היא אמרה, אני לא יודעת, אני לא מכירה, אבל מי שכתב את אחי הצעיר יהודה, הוא צריך לתרגם את המחזמר. וככה הם הגיעו לאהוד. זה מדהים הסיפור הזה. נכון, נכון. אנחנו ממשיכים ברצף של צביקה פיק, כי בעצם שיער היה המקפצה שלו. לתחילת קריירה סולנית, זה פירק את השוקולדה, אבל לא לדאוג, כי כל אחד יצא לקריירה משלו. ואנחנו נשמע בעצם את הלהיט הראשון של צביקה כסולן, שזה שני תפוחים, שיר שאהוד כתב וצביקה הלחין. ואמרתי לך, אני אספר לך סיפור על זה, אז אני אספר לך סיפור על זה. הילד שלנו, הוא... יהיה בין 38 ביוני, הוא אוטיסט, כן, הוא אוטיסט. וכשאנחנו נוסעים איתנו לטייל כל שבת, יש לו את הפסקול שלו. ודיסק מספר 2, עכשיו זה כבר לא על דיסק, דיסק מספר 2, הוא כבר על דיסק אונקי. השיר שמסיים אותו, מספר 15 בדיסק, זה שני תפוחים של אה, צביקה פיק. לפניו ריקי גל, השמש היא האור של העולם, בסוף. צביקה פיק, שני תפוחים, אז אפשר להגיד שהילד הזה קיבל השכלה מוזיקלית <laughs> טובה, והנה שני תפוחים. <laughs> שני תפוחים שני אדומים, נפלו התקרבלו בתוך העשר הם צמצמו, הם נמנמו, וטוב להם כל כך מתפוחים, מה כבר אפשר לדרוז בעצם? טוב, זה היה שני תפוחים, אבל אה, יש אה, עוד שני תפוחים, קצת אחרת. בתוך העשב הם צמצמו הם נמנמו וטוב להם כל כך מתפוחים מה כבר אפשר לדרוש בעצם לפעמים אני רוצה שכבר עכשיו יבוא הסתר It's all happened and since, A felt for a disaster and a zat and a of in the bubble. <language> What has to do before? They'll take you and kiss aboveur. I want you to give me your readers, and I'll make you my eyes again. Sometimes I want you to Beispiel mediator or o <laughs> que לפעמים אני רוצה שכבר עכשיו יבוא, יבוא הסתם כשהכל, הכל, הכל, חלף ולא נחשב ומעכשיו פשוט לשכב בשקט על הגב פשוט לשכב זה ביצוע מרגש בצורה שלא ניתן לבטא במילים, בגלל שהמילים נשארו אותן מילים, אבל הביצוע והעיבוד הופכים אותו למשהו שונה לגמרי. וזה פשוט מרגש אותי, אני חייב לומר. אז דיברנו על צביקה פיק. ועל השוקולדה. אז נדבר קצת על גבי שושן. גבי היקר, אהוד נתן לו שיר שהוא אחד האהובים עליי מכל השירים של אהוד, הוא בחמישייה הראשונה לדעתי, מבחינת הטעם שלי, אה, בראשית. ובראשית? וצביקה נוי, נכון? כן, כן, כן, כן צביקה הלחין. היה לשיר הזה ביצוע קודם ממילים אחרות של כן, אבי אביבי. כן, ואהוד קיבל את המנגינה ו... וכתב את המילים. כן, יש שם משפט, ולמשמרת נתנו, נתנו לי, לי אותך. נתנו לי אותך. איזה משפט יפה. ואלוהים פשוט... היה רחום עם שחר. כן, נכון. אלוהים היה רחום עם שחר, ולמשמרת נתנו, נתנו לי אותך. אותך. איזה יופי זה. איזה יופי. ובשבוע שעבר יצא אלבום שנקרא הברית עולם. ביצועים מחודשים לשירים של אהוד. אלבום okay. שלם שהתאגיד עשה, אחד מכמה פרויקטים, okay. לא רק זה, אבל זה, הם עשו דבר מאוד יפה. והפרויקט הזה יגיע לסיור בעצם העצמו, בערב יום העצמאות, ואחר כך ביום העצמאות. את, הם צילמו את זה כבר ב, לפני יומיים, okay. וזה יהיה בערב יום העצמאות. וביום העצמאות יהיה מצעד הגדול, אחד השירים האהובים ביותר. הש... נכון, נכון, okay. נכון. וגם האלבום יצא, ויש איזה המון האזנות, ויש ביצוע חדש של בראשית. את זה מחמם את הלב, לראות ש שנה אחרי, ועדיין הוא, אהוד עוד בחיים שלנו נוכח, נכון. לא יכול להישכח. נכון. כי השירים האלה מחזיקים את... בואו נשתמש במילים גבוהות. את המורשת של אהוד, הם מחזיקים אותה בחיים, Alive and well, מה שנקרא. ודיברנו על בראשית. אז אנחנו נשמע עכשיו את הביצוע החדש, של פול טראנק לבראשית. עכשיו נדמה לי שהביצוע, הביצוע שלהם הוא קצר יותר מזה של גבי. כן. של גבי בסביבות ארבע דקות נדמה לי, כן. פה זה בערך שתיים וחצי. אה, לא ידעתי, לא שמתי לב לזה, אבל אני יודעת שצעירים, אני בקושי לא כל כך ידעתי אפילו מי אבל הנכדים יודעים טוב מאוד, ויש לו המון, יש לקבוצה הזאת המון האזנה. באמת, הם כולם נכנסים, כי זה מדליק אותם, חבר'ה צעירים, וזה שיר נהדר, ואני שמחה שהם בחרו את השיר הזה. אז הנה הביצוע של פול טראנק לטרשית. שונה קצת, אבל יפה. זה היה בראשית, והביצוע הזה הוא, הוא שונה, הוא שונה מהביצוע של גבי, נכון. אבל הוא יפה כן. בפני עצמו. ועכשיו שיר שאת ביקשת לשמוע. כן, אני ביקשתי, לאהוד יש זאת הרבה... זאת אומרת, כל השירים לא, בסופו של דבר, שירים לא, שאנחנו לא. כולנו אנחנו, אוהבים לשמוע. אנחנו ביחד. כן. אבל זה שיר, לאהוד יש הרבה מאוד שירי מחאה. אבל המחאה שלו היא אף פעם לא צועקת, היא, היא עדינה יותר, אבל היא קיימת. כן. אני זוכרת באיזה תקופה עברנו על השירים, ואהוד אמר, מה, כל כך הרבה שירי מחאה כתבתי? כן. וכאילו זה, הוא לא נחשב לאחד של שירי מחאה, אבל יש לו הרבה מאוד שירים. כי המחאה שלו הייתה שקטה. כן. הוא, אה, הוא, כשה, כשהוא כתב משהו נוקב, אתה יכולת לקבל את זה. הוא כי... לא צעק את המחאה שלו, זו, זה בדיוק המשפט המתאים לזה לדעתי. כן. זה לא בא בצעקה גדולה, זה בא בעדינות, אבל הייתה לו מחאה. ופה זה שיר מחאה. אל תשתוק, עמוד מולי, אל תסמוך על הדור שלי. המילים האלה מצמאים, הנה עכשיו שקראתי, הצטמררתי. בואו נשמע את השיר ותאזינו למילים. טוב. חנן יובל, חנן יובר. חיר, כמובן. Adore haba yashem bachadar hasamuq Ani shumaya et nashimatao Adore haba cholem bachadar hasamuq O'memalmal pchadim mitok shnetoq אני רוצה אליו לגשת ולחבק אותו חזק אך מחשבה שנייה עוצרת אני טעיתי והוא הצדק דור, דור אל תשבור את חלומך כמוני דור, דור אל תמכור את עולמך עיניים פקח, אך אל תשכח, כל מה שאתה רוצה עכשיו, ידיי מושלח, אך אל תבטח באלה הקוראים לשווא. <אז> אל תשתוק, עמוד מולי, <אז> אל תסמוך על הדור שלי. There is a poetic sequence. In those sections of writing my ownυ XVIII uma Tao Teh que a Kafka é fácil אני רוצה לומר לו לא די כבר, שהעולם מכביב הוא אך מחשבה שנייה עוצרת, וכה טהור, אני כבר לא. דור, דור, אל תשבור את חלומך כמוני, דור, דור, אל תמכור את עולמך. עיניים קח, אך אל תשכח כל מה שאתה רוצה עכשיו. ידיים שלח, אך אל תפתח באלה הקוראים לשם. אל תשתק, עמוד מולי. אל תסמוך על הדור שלי. בועז ש... לא. עוצמתי, עוצמתי. התחלתי להגיד בועז שרעבי, כי תכף היא נשמע, אבל זה דור של חנן יובל. כן, זה המילים עוצמתיות ברמות שפשוט עמוד מולי, ואל תסמוך על הדור שלי. עיבוד, אומר רובי שהוא חושב שזה יאיר שרגאי. תכף נוודא. יאיר היה כאן לפני כמה חודשים. הלכן חנן יובל, מילים מאהוד. כן, תודה, ממי. ואז אמרנו בועז שרעבי. יש עוד מישהו שאהוד אהב... אהוב ליבו של אהוד, תגיד. אתה יודע איך הוא קרא לו? בועזיקו. זה נשמע יותר כמו מישהו שהגיע מעדות הבלקן. לא, מאוד אהב אותו. זה חברות כזאת, היא חמה מאוד. עד היום, גם שלי עם בועז. באמת, הוא חבר קרוב. אגב, אני נזכר עכשיו... האסוציאציה שלי, כשדיברנו על בועז, הובילה אותי למרק רגל. אז לפני 40 שנה, בלייטון היה פרויקט, משהו פרסומי עם כרמל מזרחי, הביאו כל מיני אומנים, צילמו אותם על, רגע, על רקע תבשיל שהם הכינו עם המתכון. גם את ואהוד הייתם שם. גם את, חבל אה, שלא הבאתי אה, את זה לפה, את הצילום, אה, אה, אה, אה, אה, אה, ש... אבל אני אעלה את זה אחר כך אליי לפייסבוק. נדמה לי לא, שזה היה מרק עוף, אבל אני לא חותם אה. על זה, אנחנו נצטרך לבדוק. אה. אז אמרנו בוע שרע בי, ואנחנו נשמע את בעצם שיר הנושא של האלבום, משאלה. אה, כן. אז... אמרתי לך קודם, משאלה זה אחד הגדולים של אהוד לדעתי. הנה. אה, זהו <מח> מגיע עקבת לילה עמוסת קרונות בחלונות מוארים בתמונה אחת עוד ילד, בחרת גג ודלת כה מוכרים אני רואה ספסל ותחנה Why Án As as as as as but is a a הלמן שלי נוסע, ואני היטב יודע, איש לא חזר אל קו ה... זה היה המשאלה של בועז שר, מתוך האלבום שנקרא משאלה, ועכשיו אמירה תהפוך לנו צעד, כי בצד השני, השיר שפותח את הצד השני זה דואט מדהים של בועז עם, איך נגיד, מלכת הזמר העברי, שושנה דמארי, לשיר איתך. איך נולד השיר הזה? אוי, אתה יודע, אהוד, בוא אני אגיד לך מה. כילד, אבא שלו, הפוסטרים בחדר היו של שושנה דמארי. הוא היה ילד קטן, אהוד. חמש, שש, שבע, בגיל הצעיר ביותר, הוא העריץ כמו אביו את שושנה דמארי. הוא היה מאוהב בה, הוא סיפר את זה בהרבה תוכניות. והחלום שלו היה שיום אחד, מה, אבל זה התחיל, החלום התחיל רק אחרי שהוא יכתוב, התחיל לכתוב שירים מקצועיים. והנה זה התגשם החלום. הוא כתב את השיר, הוא פנה לבואז שראבי. ובועז התלהב, כתב את המנגינה, ואז אהוד אמר לו, בועז מספר את זה גם איפה יכול, בוא, אנחנו הולכים לשושנה. אז הוא אמר, נהדר, והם רצו, ואתה יודע, בצפון תל אביב עלו אליה לדירה, על היא אפילו לא רצתה לשמוע, היא אמרה, מקליטה. <אז> והיא הקליטה את זה, איזה מתוקה האישה הזאת, הייתה באמת משהו מיוחד, אתה יודע, כשאהוד נפטר, היא הגיעה לקבר, היא, ב... היא חודש לא יצאה אחרי זה מהבית. כי הוא כתב לה עוד הרבה שירים, והשאירה מכתב שיש לי אותו עד היום בבית, על הקבר עם, עם שושנה. אישה מדהימה, באמת. הסיפורים האלה פשוט אה, מרגשים. מרגשים. והנה, נשיר איתך. רציתי להודות מזמן, מעורך החם נפטו שירי, קל ניתבת לי מתימן אל הגיא, כמו פרש אבוד סובבת בגן deep him so I had a הלבנה אשר תלויה מעט, משירה עכשיו את מבטה, היא שלך הלילה אל תשאל, קח אותה. טוב לשיר איתך פתאום עד הבוקר בסירה אחת, יחד לחתור ולכבוד, מחכים על מים למחר שירות. טוב לשיר יצחק מתחת ‫השיר איתך. ‫אז לפי מה שסיפרת לנו, ‫בעצם הכתיבת שיר, ‫השיר הזה לשושנה, ‫ששרו בועז לשושנה, ‫זה, זה די אחד, נאמר, ‫השיאים ביצירה שלו. אז אם כבר אנחנו מגיעים לשיא, אז בואו נלך להתחלה. ואת סיפרת ש... ואת מספרת את זה במופע שלך, שבעצם אהוד התחיל לכתוב שירים בגללך. לא, לא בגללי. הוא כתב שהוא היה ילד, הוא חרז ונתן חמשירים פה ושם, כי אבא שלו היה חרזן. אבל את השירים המקצועיים שאחר כך עלו על תקליטים, הוא כתב בשבילי, כן. אנחנו היינו בניו יורק, אני הייתי סטודנטית לתיאטרון והופעתי במועדון צברה שהוא היה המועדון הכי יוקרתי של לאופול, תאר לך מי ביקר אותנו, יש לי תמונות, לייזה מינלי ושרלז נבור ואת סאליבן, זה היה המועדון היהודי ואני הייתי הזמרת וכשהכירו לי את אהוד אז uh, ראיתי שהוא מדבר בחרוזים, כמו אבא שלו, אז אמרתי, בוא תנסה, תנסה, תתרגם לי שני שירים, כי עשו לי תקליט במועדון. לא הבנתי, הוא דיבר בחרוזים בשביל להתחיל איתך? Uh, לא, הוא דיבר, הוא... <laughs> הוא תמיד היה מדבר בחרוזים. אבא שלו היה כזה, הוא היה מדבר בחרוזים. עכשיו, אהוד זה... למד בניו יורק. אהוד נכון? בא ללמוד, הוא בכלל לא, אני לא חושבת שהוא חלם על קריירה של פזמונאי. היה לו חלום אחר לגמרי, הוא רצה לעבוד ברדיו, להיות עורך מוזיקלי, ובסופו של דבר הוא גם הפך למגיש. זה היה חלום שלו, תקשורת. אבל euh, הוא התחיל לכתוב, הוא תרגם לי שני שירים, ואז למחרת הוא בא והוא הביא לי שיר מקורי, <עוד> האור <עוד> בעיניך, וזה עלה על תקליט כשהגענו לארץ. וככה זה התחיל, התחתנו במועדון. אהוד הציע לי נישואים אחרי חודש, הוא בא לגור ונשאר כבר, נשאר, וחזרנו לארץ, ואז אני התחלתי הקלטות עם וילנסקי ברשות השידור, והכרתי לו את אהוד, והיינו תל אביבים, והוא התחיל לעבוד קצת ברדיו, כי הוא כבר עבד בירושלים, רבקלה לקחה אותו לערוך תוכניות בשנה שהוא היה. כשחזרנו, הוא חזר לרדיו, והוא התחיל לכתוב שירים, והתחיל מאוד להצליח. ולאט לאט הוא נעשה לפזמונאי, הפך לפזמונאי. אבל השירים הראשונים המקצועיים הוא כתב לי, כן. אין להכחיש את זה, זאת עובדה. עכשיו, הנה, בלי שהרגשנו, גלשנו לשעה השנייה של, של התוכנית. ומה יותר אה, מתאים מלהתחיל את השעה השנייה במשהו שמחבר אותנו לסוף השעה הקודמת, אמרנו שושנה דמארי, צריך גם יפה ירקוני, אבל אנחנו מתחילים פה עכשיו... את... סדרה. ס, סדרת <laughs> המשפוחה. המשפוחה, המשפוח שדרך אגב, זה הדבר הכי חשוב לאהוד, שתדע. כן. היא, אתם יודע. יודעים, כי הכרתם אותו ברדיו. כן. אז אתם יודעים, כן. ואנחנו נשמע את השיר ששרה יפה ירקוני בפסטיבל שירי הילדים ב-71 או 2, משהו כזה. וזה שיר על אחותי הקטנה, שקוראים לה ליבי. מתי כספי הלחין, אבל יפה הנהדרת הזאת, אישה מדהימה וזמרת נהדרת, באמת היא הייתה משהו מיוחד מאוד, אני מאוד אוהבת אותה, מאוד. גם היינו אצלה בערב האחרון במסיבה לפני, בלילה שאהוד נפטר. מאוד קשורה אל יפה, באמת. קוראים לה לידי. I got it from my heart My little boy, every day there is a change I'm talking and it's not a lie We call her Libby, Libby, Libby, Libby And she's my, Libby, Libby, Libby We call her Libby, Libby, Libby, Libby And she's my, Libby, Libby My daughter, the small, is a young child In the morning she was always the first one My daughter, the small, is a very young man She's a drink, a wine, a wine, a white wine We call her Liby, Liby, Liby, Liby And her name is Liby, Liby, Liby We call her Liby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 shall believe אז כשיש אחותי הקטנה, יש גם אחות חורה, גלי. גלי. <אח> שיר שעד היום אפילו בפוליטיקה מכניסים אותה. עכשיו... <אח> <אח> בעניין של גלי. <אח> אפרופו, יפה, ששמענו מקודם, בפסטיבל שירה ילדים מספר 2, מה ששמענו קודם, מל זה מספר 3 <אח> או 4, 3, אני חושב. 3-3. <אח> <אח> במספר שתיים, היא זכתה במקום הראשון עם אנדנדינו, אה. כן? אבל במקום השני, גלי, גלי הגיע למקום השני, הביצוע של רבקה זוהר, הביצוע של נועם קניאל, אנחנו, עופרה ביקשה את הביצוע של, של רבקה, שאת העיבוד שלו עשה לא אחר, אלא נועם שריף. זה לא זכרתי, וואו. גם אני לא, אבל איזה כיף שיש קרדיטים על התקנית. יפה, וקובי אושרת, זה מוזר לי, אתה יודע למה? כי הוא תמיד קובי, הוא מאבד את השירים של עצמו, מעניין. אז בואו נשמע, מכירים יותר את הביצוע של נועם כמובן, אבל בואו נשמע איך זה כשרבקה זוהר... שרה גלי. גלי, גלי מדוע צחק שלקחת את shatic ta withtic tack the tickck רוצה זאת הייתה אה, רבקת זוהר עם גלי, ואחרי שתי בנות... נולדה בן, כן. <laughs> את יהודה נקרא ידי. והבעיה הייתה באמת שקראנו לו יהודה על שם אח... אחי הצעיר יהודה. והוא נושא על הכתפיים מסע כבד. וזה הכבד. היה מסע כבד, אבל אהוד הבטיח לאימא שלו, והיינו חייבים לקיים את זה, וקוראים לו בבית, אהוד קרא לו ידי. אז זה נשאר ידי, אבל... בתעודת הזהות זה... כן, יהודה, לא, בתעודת הזהות זה, אוי לא, אם יתפסו אותו על מטוס. יהודה ישראל מנור, mm. זאת אומרת... לא, זה פשוט, ו... ישראל זה האבא של, של אהוד. ובשיר כמובן מופיע, תקשיב יהודה, כי זוהי עובדה, וזה עוד שיר מהשירים שיותם שומע כל שבת בצהריים בקלטת. איזה את בן, או ש... כשהחינוך הקטן נגדל? את בן. את בן. את בן. גם כשאחינו הגטה נגדלת. בסרט וידאו אנימציה שנעשה ב-1994, שנקרא שירים גדולים לקטנים, ויש שם את הביצוע הזה. אז אנחנו נשמע עכשיו... השיר הזה נהדר, נתנאלה. אה, אתה שם את נתנאלה, מתוך פסטיבל שירי הילדים מספר 5. כן. תקשיב, יהודה, כי זו יהודה. חל והבה שאמא ואבא רוצים כבר ללכת רישון כבר עם ראשון עליי, תחזיק לחייך כבר עליי תחזיק לעשות לי עיניי זה לא יעזור, אני לא אחזור רצו שתלמד עכשיו ומיד שכל שתרצה that I'll learn now. הנה, נגמר... לא, uh... איפה שלחתי? רגע? אמירה. כן. מה שאתם שומעים זה uh, עניינים טכניים שקשורים לאלת, uh, לשידור uh, חי של התוכנית, כי היא משודרת גם בלייב בפייסבוק, uh, אתם פונים. Oh, uh, uh, אז אנחנו חייבים, uh, אחרי ששמענו את השיר על ידי, לשמוע את השיר על uh, אחי הצעיר יהודה. ושר הלהקת גייסות השריון עם הסולן אבי טולדנו. יוחנן זארי הלחין, אם אני זוכר <אנ <updated> נכון. נכון, אני זוכרת את היום שאהוד כתב את המילים, זה לקח לו שנה-שנתיים, זה לא היה בדקה, אבל כשהוא <אנ> סיים את השיר, הלכנו ברגל בדיזנגוף, נכנסנו לדירה של יוחנן זארי והוא נתן לו את המילים. אני זוכרת את היום הזה. הנה השיר, זה אחד השירים המצמררים ביותר שיש uh, על החיים שלנו כאן. אחי הצעיר יהודה, להקת גיסות השריון, אבי טולדנו, אבי, שלום. שלום. אבי ל... אוי, אהוב ליבי, אבי. עופרה, ל... בכל מקום. איזה חמוד. אני נזכרת איך נסענו עם השיר חי למינכן. אבל אחי הצעיר יהודה, אני מוכרחה לספר, אהוד כל פעם כשהוא היה פוגש את אבי, הייתה לו תחושה שהוא פוגש את אח שלו, כי הם היו באותו גיל. והוא ממש נכון. קרא לו אחי, זה מעניין, תספר היה, אתה, הוא אומר לי שכל פעם שהוא היה פוגש אותי, הוא היה אומר לי, עכשיו אני יודע איך פחות או יותר יהודה יכול היה להיראות. כן. <laughs> <laughs> <laughs> את יודעת, <laughs> עם השנים... טובות, <laughs> <laughs> כן, <laughs> כן. כן, כן. <laughs> <טוב, laughs> <laughs> <laughs> אתה שרת את השיר הזה, זה היה ב-68 או 69, משהו כזה, כשהיית בלהקת... היה ב-68 לדעתי, כן. להקת גרסות השריון. השריון. זה היה בלהקת השריון, זה היה בתוכנית שישה ימים בטאנט, אני חושב, או שזה היה ב... פשוט שריון ערך, אולי אחד משניים. כן. בכל יכול להיות גם 69. ו... נכון. ומשם אתה יצאת לקריירה מאוד מאוד מאוד מצליחה באזרחות. <אז> זה הכין אותך? הלהקה כן. צבאית הכינה אותך למצב זה הזה? קודם כל, להקה צבאית בטח חזרה מאוד, אבל העובדה שהייתי גם חייל uh, בודד, כן. הייתי לבד בארץ. אתה הופעת אז... גם, uh, גם כחלטורות מחוץ לצבא. אז זהו, אז נתנו לי אפשרות להתפרנס ולהופיע מחוץ למסגרת של הלהקה. כן. דבר שמאוד מאוד uh, איפשר לי ככה לפגוש הרבה מאוד פעלים בכל uh, הארץ. וגם, האלבום הראשון שלי יצא בזמן שהייתי ב... ב... בצבא. כן. ב-68'. אז... <laughs> uh... שמע, <laughs> <laughs> יתר <laughs> היסטוריה. <laughs> יש כל כך הרבה מה לספר. עכשיו, אנחנו <laughs> פה uh, חוגגים את, השיר, את, את החיים של, של, של, של אהוד <עוד> uh, למעשה. אהוד מנור. <עוד <עוד <עוד> מנור <עוד> קודם כל, אני רוצה להגיד משהו ש... אני לא יודע אם יצא לי להגיד את זה, אני בטח פה ושם לאנשים קרובים שלי. אהוד בשבילי היה מהווה דוגמה של גדר ארץ, של איש מקסים, תמיד, תמיד רגוע ונעים, ותמיד התבצע בצורה כל כך תרבותית וכל כך נטול אגו, מה שנקרא. הייתי... בא, אחרי שהוא היה כותב איזה שהוא טקס, הייתי אומר לו, שמע, את המשפט הזה, אין בעיה, בוא נחליף, אתה, אתה, יש אנשים אחרים שוואו, להחליף להם מילה זה למות, זה פשוט, לא, לא, לא אתה לא תחליף, אתה לא זה. אהוד היה כזה זורם, היה כזה, באמת, ואיך אומרים, העיקר שכולם ירגישו טוב ובאמת הוא היה כזה. רגע, אבילי, תשמע, תגיד, זה השיר הראשון שלכם היה בדרך חזרה בעצם, אחרי זה? אני חושב שכן, בדרך חזרה, כן, יצא עם עוד שבחת, פינה איש בלב. אה, נכון. של אהוד ושל נורידיף. כן. הם בעצם, אהוד פגש אותי ברדיו פעם הראשונה. אני באתי להיבחן, כביכול, עם... שמעון כהן ביקש ממני לבוא ל"קול ישראל" להיפגש עם יוסף אריאל, זכור לברכה, ועופרה לחיים ארוכים. זה היה בתשואות ראשונות זה היה? כן, לפני תשואות ראשונות. ואהוד הציץ מבעד לדלת, הרי המשחק שלו היה ממש ליד. היה שם אפרים ויילד ומשה וילנסקי. והם כולם שמעו אותי עם הגיטרה, ושרתי רק בצרפתית, עוד לא ידעתי עברית. ושרתי שלושה שירים בתשואות ראשונות, אבל אהוד פגש אותי אחר כך ואמר לי, שמע, אתה? חייב, אנחנו חייבים לכתוב לך שיר ו... וכולי והם בעצם, בעצם הוא ו... ונורי תירש אימצו אותי באותם ימים. זה סיפור נפלא. אבל, זה אבל זה המפגש זה... שלנו בחי היה באמת משהו מיוחד. אה, זה חי טוב, לא... בגרמניה. לא, הנסיעה, זה... נסענו כולנו לגרמניה, לגרמניה עם עפרה חזן. אל... תשמעי, הסיפור של חי הוא, הוא באמת, תמיד אני אומר שהתחרות שה, עצמה לא הייתה כל כך חשובה מהרגע הזה שאנחנו, זה סטייטמנט כזה חזק על נזמת גרמניה. Uh, זועקים עם ישראל חי, זה היה יותר חזק מכל התחרויות ומכל האירוידיונים שאני יכול להעלות על הדעת. כן. Uh, בעיניי, בכל אופן, בפזרה uh, אהוד ואני ככה התקלנו אחד על השני גם. ובאמת, צמרמורת, זה היה כל כך, כל כך חזק הדבר הזה. מה גם שהפסדנו uh, בטעות, מה שנקרא. Uh, <laughs> uh, מה זה בטעות? Uh, uh, בגלל ישראל הפסדנו. נכון. ישראל <laughs> נטוש, וואלה, למתחרים שלנו, שאם היו נותנים להם רק שש נקודות, היינו כבר במקום ראשון, או חמש נקודות. כן, אבל אתה יודע, מצד שני... נתנו את הנקודות והפסדנו בשש נקודות הפרש. מצד שני, רק חולי אירוויזיון מושבעים יכולים להגיד לך מי זכה באירוויזיון 83, אבל כולם יודעים מי ייצג את ישראל ומי שר חי, וזה נשאר. כן, נכון, נכון. נכון. לא, אבל אני, אבל אבי לאהוד היה מאוד עצוב, ואהוד בן אדם מאוד תחרותי, ותמיד היינו... לא, אנחנו, לא, אבי. אבי, אני רוצה... לפני זה גם הייתי מקום שני באירוח. לא, אני רוצה... הוא אומר בהפרש יותר גדול, אבל בכל זאת, מקום שני פעמיים, שנה אחרי שנה. אתה כאילו כל כך קרוב לזה. אבל בסדר, תשמעי, אז בחרנו יפה, כן, בחרנו יפה מאוד. אבל רציתי, לציין שלא היה אכפת לו להפסיד בתחרויות. היינו צוחקים בדרך הביתה, פה הוא לא צחק. פה הוא לא צחק. היה חשוב לו את יודעת מתי הוא לא צחק באמת? שדיין הוא זכה במקום שני ולא ראשון. הוא כל כך התעזבן על זה. פעם הראשונה הוא אמר לי, תשמע... אבי, זה לא פייר, השיר הזה היה מנצח באירופה, היה הופך לצלאגר ענק. זה היה... בחייה לתור. אבי, אבל מה שהיה חשוב לכם, שזה לא בתחרות הזאת, שזה היה אדמת גרמניה, השיר היה חשוב לו, לא ההפסד. השיר הזה ש... היה חשוב. ברור, okay. ברור, את זה אמרתי, אמרתי, <coughs> הסטייטמנט הזה של עם ישראל חי על אדמת גרמניה, בשבילנו זה היה מעל ומעבר לכל תחרות. <coughs> זה באמת היה, עשינו את שלנו, מה שנקרא. אבי, אתה זוכר שנסענו לדכאו ביחד עם עפרה חזה ולספורטאים, נכון. <coughs> ל... <coughs> <coughs> היה מצמרר, הביקור הזה היה מצמרר, באמת. אני... היו רגעים טוב, מה נעשה? העיקר שבאמת עם ישראל חי, והשיר הזה, ברוך השם, עוד עושה גלים וימשיך לעשות גלים עוד הרבה שנים. בהחלט. אבי, אתה שרת לא מעט שירים שאהוד כתב. <תודה> עכשיו, עכשיו בוא, בוא, בוא תעשה לי את החיים קלים ותבחר מבין שני שירים שלך שמוכנים אצלי פה. אחד, זה בדרך חזרה שהזכרנו, והשני, שיר שאני נורא אוהב אותו, <תודה> איך עף <תודה> הזמן. בוא, בוא נשמע את אחרי החגים, וככה גם נעשה כבוד לעופרה. אתה רוצה את אחרי החגים? אז רובי, תכין לנו בבקשה את אחרי החגים של אופרה. אופרה חזה. בוודאי. אופרה ואני בדואט. שיר השנה, זאת אומרת, שיר נבחרי השנה. שיר נבחרי השנה. נכון מאוד, שיר גלי צהל ב-81'. והתבקשנו מגלי צהל להכין שיר במיוחד. אהוד ואני כתב את הפרי החגים, והקלטנו את זה בקולינור הישן, ובאמת זה שיר מאוד מאוד מרגש. אז שיהיה לכולנו חג שמח ככל האפשר, ונקווה שבאמת זה יהיה חג חירות לכל מי שנמצא בעזה, וחייב לחזור הביתה. שכולנו, כולנו באמת נזכה לראות אותם, את כל החטופים שלנו פה. אמן. מיד. אמן, אמן ואמן. אבי, עמוד. תודה רבה שהגית לשיחה איתנו. עופרה, נשיקות. אוי, נשיקות ו... וחיבוקים. ותמיד, תמיד, איך אה... אומרים, בגעגוע גדול אני מדבר כן. על אהוד. כן. באמת. אוהבת אותך, אבי לב. תודה <laughs> רבה. <laughs> רבה <נשיקה>. ביי, מאמי. <laughs> תודה, אבי, <laughs> ביי. ביי. והנה, אחרי <laughs> החגים, עופרה חזה, שיר שאהוד כתב עם אבי, אבי ועופרה שרים. בבקשה. הוא כבר בא, הוא כבר בא. לוקח לו זמן. אתם יודעים, לקראת החגים קורים דברים, עניינים, מתנות צריך להגיע, <laughs> אבל בסוף זה and the Det купes déserte Dua Os la laguna La an la la men si la Fun la מלכים בדם חזרנו אחרי, אחרי החגים, קצת לפני פסח. עוד לא אחרי חגים, אבל לאט לאט. תשמע, כרונולוגית החגים היו כבר לפני... <laughs> נכון. כן, כן. <laughs> טוב, אנחנו עכשיו מגיעים לס לסדרה חדשה. היינו בסדרת המשפוח, עכשיו אנחנו עוברים לסדרת התרגומים. שזה בעצם, היו לנו את התרגומים בתחילת השעה הראשונה, את הטוב הרב הנערה ואת שיער, ועכשיו אנחנו הולכים לעמק הנהר האדום, שזאת הייתה תוכנית בטלוויזיה שדן בירון ביים, ומתי כספי היה המעבד המוזיקלי. וזה כן. היה בעצם שירי קאנטרי. אמריקאי. שאהוד נתן להם כן. גרסה עברית. נכון. ו... מה נבחר פה? אה, מה דעתך? קודם כל נציין שהתקליט הזה כל כך פופולרי, נכון. שיוני הביא עותק שלו, עופרה הביאה עותק שם. שלה, אני הבאתי עותק שלנו שדפנה הרמוני התארחה אצלנו, אז היא הקדישה לא לנו אני על הבאתי התקליט. את התקליט הזה. וזה תקליט, תקליט מאמירה. אה, מה... באמת? לפני שהתחתנו, היא התעקשה להביא את התקליטים, כן. זה הירושה שלה, כן. אני אוריש לך את זה אחר כך בחזרה, בעוד מאה כן? אז מה נבחר? דולי פרטון? מה נבחר? כן, ריק יגל. אמירה בחרה, אם לא אכפת לך. כן. את השיר של... את לצידו. את לצדו. את השיר הזה? את השיר הזה? את השיר הזה. ריק יגל. אבה נשמע. לא, לא, לא, בשני. כאן? כן. אבה נשמע את ריק יגל. שרה. את השיר של מי זה של תמי ויינט, סטנד בי יומן. You know no matter what you understand if you presents and sing even if you have no idea about the world You <laughs> You The tough. <laughs> yeah, yeah Yeah Say זה היה uh, Standby-O-Mend בגרסה העברית, ועכשיו אנחנו עוברים, uh, זה היה country. עכשיו אנחנו עוברים, תכף כן, יד, אנחנו, נעבור לדרום אמריקה. כן, יהיו לנו כמה שירים, כמה שירים, כן. שהוא תרגם מאנגלית, הוא עשה שירים אמריקאים, לקורין הוא תרגם מצרפתית, ועכשיו מה אתה שם? עכשיו את, את ביקשת לשמוע, הב... מברזילאית, כן, כן, כן. את השיר שנקרא סמבה בשניים, כן. ששרים יהודית רביץ כן. ומתי כספי, ונזכיר שכמו שעמק הנהר האדום היה תוכנית טלוויזיה, זה התחיל בתור תוכנית רדיו, דור ראומי עוד, אם אתם זוכרים. אם אתם בני 60 ומעלה, אתם זוכרים. אם לא, תיזכרו. הכל נמצא, אגב, בארכיון של, של כאן, ביוטיוב. כן. אגב, דייה. זה פרויקט שעד היום מש... לא מפסיקים להשמיע אותו. כן. אז אנחנו נשמע את סמבה בשניים, ואם יהיה לכם חשק ותרצו עוד שיר מתוך ארץ טרופית יפה, אנחנו תמיד פה מוכנים להרשותכם. את לא איתי, אני כאן לבד, כשאת לא איתי, הייתה עם כמעט. אני אש בלי אור, סדרה בלי כוכב, כוכב... B'lisog meohah El ha'aysham Obedot ha'drahim Sirel eluyeh Sadeh bliprahim Ha'atzev t'midi Ha'atzev khatun Im ainach l'tzidi Az ani L'oklon is שם בבי שניים מתוך ארץ טרופית יפה, איזה יופי של אה, שיר, איזה יופי של ביצוע, איזה יופי של תרגום, או בעצם גרסה עברית. איזה יופי של ארץ. איך, כן. ועכשיו, ועכשיו אה, מחכה לנו על הקו עוד מישהו שהתארח אצלנו כאן במעדן ויני, שלום קובי אושרת. קובי לי. שלום קובי. קובי. איזה מתוק. הקופה. איזה חמוד. איזה שירים כתבתם, אוי. ואנחנו השמענו כאן שירים. אני, רוצ, שיר, אני רוצה לשאול את עופרה. בבקשה. אולי היא יודעת, אני לא הספקתי לשאול את אהוד. כשאהוד פנה אליי ב-1971 לכתוב את השיר גלי, אני לא הייתי, לא היה לי שום שיר מפורסם, אני לא יודע עד היום למה הוא בחר בי. אולי עופרה יודעת להגיד לי. אני לא יודעת, הוא כנראה שמע משהו בכל זאת שעשית, זה לא סתם, קובי. הדבר שעשינו קודם, זה היה איש שלא, הוא תרגם איזה מחזמר שמירי מקלוס הביאה מארצות הברית, אני שאיש לא מכיר. אבל לא היה שם שום שבר שאני כתבתי, זה הכל היה מוזיקה מוכנה. האמת, אני לא יודעת... אבל, אבל, זה... אבל קובי, אל תצטנע, הרי הי, היית, היה את קובי וקובי, כן? ובכל לא, זאת אתה עשית לא את דברים. לא, אני לא מצטנע, באמת שאני לא מצטנע. אני, אני, אני לא הכרתי אותו אז בזה. לא, זה מאוד... מישלום, קובי, ל... זה, זה יפה מה שאתה אומר, זה נחמד. אני זוכר, אני זוכר כמו עכשיו, מצלצל לטלפון בבית שלי, ש... שלום, כאן אהוד מנור, זה קובי? אמרתי כן. לו, כן. אני הייתי אמון, כי מה עוד אהוד מנור רוצה ממני? ואז הוא אמר לי, תשמע, יש פסטיבל ילדים שהתחיל בשנה שעברה, ואני כתבתי שיר, שיר לבתי הבכורה, גלי, ואני מבקש שתלחין אותו. אמרתי לה, יהוד, אתה בטוח שהגעת למקום הנכון? אתה בטוח שזה אני? אתה רוצה אותי? אז הוא אומר, כן, אני שמעתי ואני רוצה שאתה תנסה. וההיסטוריה אומרת שזה אחד השירים הכי יפים שכתבתי בחיים. כן. שכחנו קובי להזכיר קודם שיש עוד גרסה ששמה את זה על המפה בגדול, זה ירמי קפלן שעשה מזה. ירמי קפלן, כן. זה היה נהדר. גרסה נפלאה, גרסה נפלאה. אנחנו השמענו קודם את הגרסה של רבקה זוהר מהפסטיבל. אתה יודע, אבל מה שקרה בפסטיבל, הרי אז כל שיר מוצא על ידי זמר וילד. נועם קניאל. כן, ואז רבקה... דבקה עשה לו פיצוע נהדר, אבל אתה יודע, שיר שקט בתוך פסטיבל ילדים, זה לא תמיד מקפיץ אותם. ואז עלה נועם קניאלה לבמה, אני זוכר, הוא היה בן תשע וחצי, עם חליפה צהובה. אני זוכר את החליפה. והוא מוטט את היכל התרבות. ברגע שהוא פתח את הפה, הוא מוטט את היכל התרבות. זו פשוט הפתעה נוראית לכולם. קובי, אני ישבתי על ידך עם גלי על הידיים שלי. וואו. <laughs> וואו. <laughs> תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו. תראה, הם התחילו באמת בגלי, אבל אתה לא מתאר לך כמה שירים הם כתבו ביחד. יש מולי פה את ספר ילדות ישראלית, שירי הילדים. לקובי יש הכי הרבה שירים בספר. <קוד> לקו... לא רק שירי לק... הילדים, אנחנו עשינו קיץ אחד שלם של זהו זה. וזה, עם נכון? חלב ובש. כל נכון, שבוע נכון, כתבנו נכון. עשרה שירים חדשים. חוץ מכל השירים האלה. והשמענו את השירים מהתקליט הזה כשקובי התארח אצלנו נכון, כאן כן. באולפן. ויש לו את שבט אחים, יש להם כל כך הרבה שירים. ויש לנו שיר נורא יפה שאת שכחת אותו, עופרה. איזה? שמיקי ברקוביץ' פרש מכדורסל. טוויק, אז... לא, אני זוכרת, טעיתי בערב הזה, זה היה מדהים. אהוד ואני כתבנו לו שיר, גופייה מספר 9, זה היה גופייה של מיקי. וחיים משה שר את זה, ומיקי בכה כמו ילד. נכון. בהיכל הספורט. היינו באירוע הזה, אני זוכר את אבל השיר שלכם, שאתה מסיים כל מופע, קובי, נו, דבר. כן, השיר הבא, זכיתי בטקסט מטורף. אתה עוד לא יודע מה קורה עם השיר הזה. אהודה כתב לי את זה כשיצא ספר השירים הראשון שלי. כן. אבל הוא התנה, הוא התנה. אתה לא נותן את זה לאף אחד, בתנאי שאתה שר את זה בעצמך. אמרתי לו, אהות, לא חבל על השיר? <laughs> כי יהיו לי מילים אחים טובים אבל לא, הוא ידע מה הוא אומר. השיר הזה, בהתחלה לא קרה בו כלום. אני הוצאתי סינגל לרדיו, ומאז שאני הייתי בשורבי ציון, בשנת... אי שם בשנות ה-73, כשפרשנו, לא הקלטתי ולא הופעתי. זה היה מוזר מאוד לשמוע אותי שר פתאום. השיר הזה קרה איתו דבר מטורף. הוא לאט לאט עם השנים הוא התחמם, והיום, אחרי, אני שר אותו אחרי הללויה אל דרך אגב, והוא מרגש יותר מהללויה, אני אשבע לך. כן. זה פשוט מילים נצחיות. אוי קובילי. כל, כל אחד מתחבר לזה. אתה יודע, זה שיר גם עצוב, אני שרתי אותו על הקבר של אהוד, ועל הקבר של חבר שלי, דוד תמיר, שנפטר הפרסומי. כן. ובעומת זאת... במסיבות שיש יום הולדת, רק כמה חברים, זה סלוגן מטורף. אני יכול להגיד לך משפט עכשיו, שבטח אמרו אותו קודם, הוא קיצ'י, אבל אני אגיד אותו בכל זאת. אומרים שלכל אדם יש תחליף. אני נשבע לך שלאהוד לא היה תחליף. אני מסכים איתך. זהו חריג, אין ספק. זה משהו חריג. אני לגמרי מסכים איתך. אני עדיין זוכר, עד יומו האחרון הוא כתב בכתב יד. נכון. ואני זוכר את הכתב הנפלא שלו, הסוגנן, והוא היה מנקד כל דבר שלא נטעה חס וחלילה. וזה היה, אתה יודע מה, בשנה שעברה טל סונדק הביא לי שיר שהוא מצא בג... בבוידם אצלו, שאהוד נתן לו את זה לפני הרבה שנים, שנקרא שיר, שלי, שיר, שיר גיל על המדינה. כן. והקלטנו את זה עם, עם חנה ועם אילנית ועם טל סונדק, וזה יצא בשנה שעברה, לא כל כך הצליח בגלל המצב שקרה, כן. אבל זה שיר מדהים. אין לדעת, אולי יקרה עם זה עוד <אולי> משהו. <ע> נכון, אתה <ותודה>, יודע, עם אהוד אי אפשר לדעת אף פעם. נכון, תראה מה קרה עם שירים, באמת, נכון. קובי, דוק. עפרה, מה שלומך? אוי, מצוין, אנחנו בפרויקטים עם התאגיד, ויש לי את המופעים שלי, ואני מאוד אוהבת אותך, קובי. ואני תמיד כשאני, שואלים אותי את מי להזמין לפה ולפה, אני אומרת, תזמינו את קובי, הוא מדבר הכי יפה על אהוד. אמרתי לך את זה כבר, וזה נכון. קובי, תשמע... תודה רבה שעלית איתנו לנסיכה. על אהוד, אתה תמיד תזכור, בשביל אהוד מנור הגיעבול ליואח. ואנחנו נסיים עם השיר הבא. אוקיי, זה באמת שיר נפלא, אבל בזכות אהוד בעיקר. ובזכותך. תודה רבה, קודי. תודה רבה, קודי. חיבוק. להתראות. ביי. השיר הבא. In the end of the day, in the middle of the journey Over the other side of the city As you can erase the lines What remains in the same way? Only a few friends In the dark, in the heart of the arphe And in the middle of the river of the river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 שאור היום כבר לא ישוב, אתה מבין, פתאום הבאמת חשוב. ויש בך רצון, ויש לך סיבה לחשוב בעל השיר הבא. מתוך הצל, מתוך המבוכה,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 כבר לא ישוב אתה מבין, פתאום הבאמת חשוב. ויש בך רצון ויש לך סיבה לכתוב בעת השיר הבא. ויש בך רצון ויש לך סיבה. עוד שיר יפה, שיר. יפה, שיר. יפה שיר. של uh, אהוד וקובי, קובי אושרת. וכאן, כשהמיקרון היה סגור, אני אמרתי שבעצם אפשר להקדיש יום שידורים מהבוקר עד חצות ל ל לשירים של אהוד מנור, וזה לא ייגמר, זה לא יסתיים, יש כל כך הרבה דברים. <laughs> לנו נשארו, כמה? 15 דקות או משהו כזה, אנחנו צריכים uh, להספיק כמה שיותר, ואנחנו נעבור עכשיו לתקליט של קורין הלל, שפת עימי. ואהוד כתב גם, כתב תרגם שירים, מצרפתי, תרגם כן. גם שירים מקוריים כן, לזה, לא? כן, בטח, יש שם שיר קשר הירח. אתה יודע, בלוויה של קורין, הבן שלה דיבר ושרו את השיר והיא אמרה, והוא אמר שזה אחד השירים הכי אהובים על קורין. קשר הירח שלי, אבל אנחנו שומעים תרגום עכשיו, נכון? אז אנחנו נשמע שם בלב. בסדר, יופי. הנה קורין הלל, אהוד מנור תרגם. אי שם בלב, פרח מלבלב, יאללה. <ע> <ע> ועכשיו אנחנו רוצים לחזור רגע לשירי המשפוחה ושירי הילדים, ואנחנו עכשיו במסור. רוצים מתוך פסטיבל שירי הילדים מספר 4, צד ראשון, שיר מספר 3, אה. שיר מספר 3, זה שיר ששרה טיקי דיין, ומי שהלחם, שוב, כן. מתי. אתה יודע, הוצאנו עכשיו ספר בידיעות ספרים, שירי הילדים של אהוד, מאה שירים. כן. וזה ה... נמצא בספר. ואמרת אה, שעולה הצגה. ש... כן, ליבי ש... כתבה מחזה. כן. אהוד כתב את השירים, אגב, לפני שהוא נפטר. כן. עשרה שירים, ומישהו ילחין את זה ותעלה הצגה בקרוב, על שהלכה לאיבוד, יש סיפור שלם על הדבר הזה. והנה, טיקי דיין מספרת את הסיפור. כן, טיקי נהדרת, באמת. אז, מי ראה את בני שלנו? כלבה קטנטנה ומאוד מבולבלת, הלכה לטייל בלי רשלות. כלבה אפורה ומאוד מטולטלת, פתאום נהגה בטיפשות. lodrazoše zo Mi Thank <laughs> you. again my kids <laughs> don't yell me can run אנחנו מתקרבים לסוף התוכנית, ויש לנו עוד כל כך הרבה דברים לשמוע, אז אנחנו בצער רב ניפרד מבני וטיקי דיין, ונשים מיד, מיד, עכשיו, את אריאל זילבר ברוש. ואני ראיתי ברוש. What pedestrian voices make every animal For sea of Representatives And go to the face of our Ghash His fatherere is a werch The koyo of�' al concept my all like אין על אריאל זינבר, הם כתבו המון שירים. אגדה יפנית, תן לי כוח, באמת. וזה שיר שלומדים אותו בבתי ספר. שיר מדהים. טוב, אנחנו מסיימים, זהו. זהו, כבר את רוצה ללכת, גמרנו, זהו. אני יכולה לשבת עוד, אבל... כולנו יכולים לשבת עוד. לא, אבל באמת, בלי הביתה, שהחטופים יחזרו. זה הדבר הכי חשוב כרגע, יותר מכל דבר אחר. וירדנה, שביקשה מאהוד לכתוב את השיר הביתה. ואהוד כתב אותו אחרי אין לי ארץ אחרת באותה תקופה של מלחמת לבנון הראשונה שיר מצמרם, מצמרר שהפך להמנון אז בואו נשמע את ירדנה ולפני שנשמע את ירדנה אנחנו רוצים להודות לך מאוד שהיית כאן איתנו לשעתיים וחגגנו את השירים הנפלאים של, של אהוד אני רוצה להודות לכם. אני הרגשתי פה מאוד בבית. תודה רבה. לא רק בגלל שאתם הכרתם את אהוד, גם הספונטניות של האולפן הזה מאוד עושה טוב למרואיינים. זה מאוד נחמד. נהניתי ותודה רבה לכם. אז שוב תודה לעופרה פוקס מנור, תודה לאמירה שהפיקה, תודה לרובי הטכנאי, תודה ליוני בגן שהוא קצין אספקה ראשי, והפעם הוא הביא, איזה אספקה נהדרת הוא הביא. אבל... גם עופרה הביאה אספקה יפה מאוד מהבית. רגע, ותודה מאוד מאוד חשובה. לקובי אושרת ולאבי טולדנו, שעלו לרעיונות טלפוניים. ספונטניות ובלי הכנה מראש כל כך. באמת תודה. ותודה לכם, שאתם מאזינים לנו כל שבוע. ותודה לך. אה, גם לי? טוב, בסדר. נו, הם כבר אומרים. ואנחנו מסיימים עם השיר שאהוד כתב. והלחין יאיר קלינגר, שגם הוא היה אצלנו כאן. יאיר קלינגר היה, איתנו, כאן. היה אצלנו כאן أو, באופן. אה, הוא היה פה, יופי, כן. יופי. והלוואי וכל החטופים יחזרו הביתה לחג החירות, ושתהיה לכם כל מה שאפשר לבקש. רק בשורות טובות. ביי. 아아 Cock А �� а שדות זרים, היום דועך ואין סימן. הביתה, נו no. הביתה, הביתה, באה העת לחזור מנערים, מסתות שרים, היום דועך ואין סימן. הביתה, הביתה, טרם רדת עוד. דיו קסם, 106 FM, מהמכון האקדמי-טכנולוגי בחולון